як личить вчительці мови і літератури, що місяцями не отримує платні. Вчительці мови, географії чи математики? «Вас дивує моя увага. Даремно», – продовжувала загадкова жінка. «Ви, чоловік, вартий уваги. Щоправда, моя увага вам чомусь неприємна». «Ну що ви, Нелю, це зовсім не так. Увага жінки завжди приємна чоловікові» примружив праве око журба. Ображати жінку було не в його правилах, бодай би суперечило рівновазі брехні і правди у слові. Ви цікава жінка, вродлива, незвичайна, загадкова, але мені не зовсім зрозуміли ваші, ваші... Він не знайшов правильного слова. Якщо спробувати щиро, вона образиться. А ображати таку цікаву, вродливу і небезпечну – Однозначно небезпечну жінку не варто, хай навіть з міркувань примітивного самозбереження. Мої мотиви, мої спонуки допомогла йому відшукати у небагатому словесному запасі необхідні слова Нінель. Страшенно хотілося закурити, але в присутності журби вона цього ніколи не робила. Знала, що його патріархальне виховання не витримає такої наруги. Жінка, що палить, в його розумінні повія. Доведеться потерпіти. Вона піднесла до вуст склянку з холодною мінеральною водою. Ви не розумієте, навіщо я кружляю довкола вас. Телефоную, не залишаю в спокої. Вона посміхнулась. Чудової форми губи, майстерно підведені помадою, Настільки близько за кольором до натуральної, що аж не здавалися підмальованими. І відкрили разок ідеальної форми зубів, що зробили б честь майстерності будь-якого зі стоматологів. Майже непомітна помада, майже непомітні тіні в куточках очей, непомітна, але присутня пудра і трішки рум'ян. Саме так у тоні натюрель роблять макіяж у Парижі. Це у нас прийнято світитись різними кольорами немов ялинкова іграшка. У них у Парижі найвищий шик – бути природним і непомітним. Звертати на себе увагу – поганий тон. Єдина допустима прикраса – природна і водночас яскрава посмішка. Посмішка прикрашає і тигра. Анінель з її особливим поглядом і тим паче. Осяяні цим діамантовим блиском очі, що дивились кудись у центр печінки двома чорними цівками, готовими до пострілу, пом'якшали і не здавались такими загрозливими. «Не розумієте, Марку?» «А я не скажу. Здогадайтесь самі, ви мудрий чоловік?» «Нерозумний, хоч і розумний, звичайно, також», виправилась загадкова жінка, а саме мудрий. Таких, як ви, одиниці, повірте моєму досвідові, і давайте вип'ємо. За вас. Маркіянова мудрість вела його правильним шляхом. Мовчати, робити компліменти, пригублювати дороге справжнє французьке шампанське. Чекати, поки жіноча нетерплячка примусить її викрити свої справжні наміри. Та це, мабуть, буде не сьогодні. Жіноча нетерплячка – це не про неї, не про Нінель. Вона вміла тримати паузу. Зустріч, від якої Марк чекав неприємностей, зустріч, яка пахла грозою, перетворилась майже на любовне побачення. Нінель була стримано ніжною, намагалась догодити йому у всьому. Не вела розмов на виробничі теми. Йому так і кортіло спитати, що ж їй відомо про неприємності, що розпочалися в його досі бездоганно налаштованому бізнесі. Та вона мовчала. Аж за десертом, наче з нічев'я, кинула. Здається, наші стосунки налагоджуються, а добрі стосунки – запорука плідної співпраці. Мені ж небагато потрібно. «Лише добре слово, лише приємне спілкування. Ми зрозуміли одне одного, Маркіяна Антоновичу. Чи просто Марку?» «І він майже здався. Звичайно, Марку, ми ж були на ти, Нелю. У тебе хороша пам'ять, Марчику. Що ж, хороша пам'ять варта подяки. Я віддячу тобі. Завтра». Маркіян намагався допитатись, що вона має на увазі? Тамарно. Завтра очікуй приємного сюрпризу. На прощання Нінель обережно поцілувала його в щоку. Маркіян церемонно приклав до руки.